Розділ другий. Маленька медсестра. Агі справді була страшенно засмучена. Агі взагалі досить емоційна. І хоча сама вона методистка, єдина сестра її матері, вірила у спіритизм. Її викопали через 10 років після смерті, щоб звільнити місце для когось іншого. І мати Агі казала, що її волосся відросло аж на 10 путів і стало кучерявим, тоді як за життя воно завжди було прямим. Ми можемо скільки завгодно насміхатися зі спіритизму, але такі речі важко пояснити. Звісно, Агі заявила, що коли жодна людська рука не повісила бідолашного старого Джонсона на люстру, обматавши йому шию рушником, і хоча ті ж висміяла цю ідею, їй довелося визнати, що четвертий вимір ніколи не було пояснено, але вітація столу є загальновизнаним фактом, і була відома, ще стародавнім. Ми досить похмуро сиділи, поки міс Льюіс робила ті ж зачіску та масажувала їй коліно. Посеред масажу, нас зайшов Томі Ендрюс. Доброго ранку, тітко тіш, сказав він. Доброго ранку, міс Аггі. Доброго ранку, міс Лізі. Як коліно? Виглядає як завжди. Чудово. Вона ходила на ньому. Кисло сказала міс Льюїс, ще сильніше натиснувши на коліно. Томіс у суворо нахмурився на ті ж поверх окулярів. "Хм", сказав він. "Я ж казав вам, не навантажувати його". Міс Льюїс, якщо вона знову буде непокірною, просто Прив'яжіть її шістьма рушниками. Рушниками, вигукнула тіш. Та ж рушник – це те, чим, чим, ти вже казала. Похмура промовила Агі, і ми перезернулися, самі не знаючи чому. Тіш розповіла Томі всю історію, поки він обклеював їй коліно лейкопластером. Він не був в курсі і був так само спантеличений, як і ми. Агі потім зауважила, як змінилося його обличчя, коли тіж згадала міс Блейк. «Блейк!» – сказав він, швидко підвівши очі. «Це не та маленька медсестра із темним волоссям». «Саме так!» – сказала тіж. «Чорт забирай!» – вигукнув Томмі. «Залишити її саму ось так просто!» «І до міс Льюїс. «В якому вона стані сьогодні?» «Вона в ліжку, але не спить», – сказала міс Льюїс з більшим почуттям, ніж я очікувала. «Я збиралася запитати у вас, чи не оглянути ви її, докторе. Після вчорашнього переполоху у нас немає медичних інтернів, а хірургічне відділення переповнене. Вона, вона не просила мене», – сказав Томмі і його карі очі спалахнули співчуттям. Але міс Льюїс похитала головою. Вона майже нічого не каже, просто лежить із широко розплющеними очима і білим обличчям, дивлячись на двері. Годину тому одна з медсестер тихо відчинила їх, боячись, що вона спить. Міс Блейк лежала і дивилася, як вони рухаються, а коли Лінда, міс Сміт, зайшла, вона знову знепритомніла. Томі пройшовся туди й сюди по кімнаті. Вона пережила глибокий шок, сказав він. Я не боюся цього, хіба що? Він зупинився біля вікна і став дивитися на вулицю. Хіба що? запитала тіш, але він не відповів. Замість цього він рішуче підійшов і подзвонив у дзвінок. «Я попрошу чергову медсестру в коридорі вас змінити, міс Льюіс», – сказав він. «Ми не можемо залишати мою тітку саму, і хтось повинен подбати про міс Блейк». «Є якесь природне пояснення тому, що сталося минулої ночі, і ми повинні знайти його і розповісти їй». Агі почала розповідати про тітку з волоссям але перш ніж вона її поховала, двері відчинилися і зайшла сама міс Блейк. — Ви дзвонили? — запитала вона. Вона була мертвотно бліда, губи теж, з глибокими колами під очима, але її хода була жвавою, а голос — бадьорим. Як сказала ж, якби ви лише чули її і не бачили, ніхто б не повірив у те, що сталося? Томмі кинув на неї один погляд і підсунув стілець. «Сідайте», – наказав він. «Ви не в змозі чергувати». «Дякую, але зі мною все знову добре», сказала вона, вагаючись. «Сідайте, будь ласка», – сказав Томмі тоном, якого я ніколи не чула, щоб він використовував його щодо тіш. І вона сіла на стілець, позираючись на всіх нас трьох, а потім і на нього. «Міс Блейк», – сказав він, – я вирішив стати вашим медичним радником. «Дуже дякую», – сказала вона з ледь помітною посмішкою. «Але за однієї умови», – відповів він, старанно протираючи окуляри носовичком. «Ви повинні будете виконувати мої накази». Це перший урок, «У медичному училищі», – погодилася вона, і її посмішка стала глибшою. «Завжди виконуйте накази лікаря!» «Дурниці!» – суворо сказав Томі. «Якщо я накажу вам негайно лягти в ліжко, ви ж цього не зробите?» «Проблема в тому, тітко тіш, та почесні тітки Лізі і Агі», – сказав він, звертаючись до кожної з нас по черзі. «Проблема в тому, що в лікарні медицина...» Це ліки на ринку. Вона занадто доступна. Як і лікарі. Вони завжди під рукою, як міська вода, рясні і безкоштовні. А тому, як і згадана вода, піддаються зневазі та презирству з боку тих, хто ними користується. Справді, докторе, почала міс Блейк, але він її перебив. Отже, міс Блейк, сказав він. На ваше наполегливе прохання, я збираюся взятися за вашу справу. І перша умова. Слухняність? Вона кинула на нього погляд з-під своїх довгих темних вій, а Аггі підняла брови, дивлячись на мене через ліжко. Саме так, сказав він, три тітки, справжні і почесні, є свідками, ви пообіцяли слухняність. Перша умова. Ви повинні негайно залишити лікарню і поїхати в одне місце, яке я знаю за містом. Гарне місце з собакою і кошенятами. Ні, тітко Тіш, не кішка з кошенятами, а Але міс Блейк раптом підвелася. Вона була блідішою, ніж раніше. "Тільки не це", сказала вона майже шалено. Томмі підійшов і поклав руку їй на плече. «Ми можемо позбутися тварин», – лагідно сказав він. «Хіба ти не бачиш, маленька, що ти вже на межі? Тихі ночі, сон, свіже молоко. За тиждень ти себе не впізнаєш». «Але я не можу піти», – сказала вона і стояла, дивлячись прямо перед собою з таким нещастям на обличчі щоб агі на очі не вернулися сльози. «Ти можеш взяти відпустку?» наполягав Томі лагідно. «Я сам відвезу тебе на своїй машині». «Я не хочу їхати, докторе. Я... Мене не можуть зараз відпустити. Не відправляйте мене. Не треба». Вона почала плакати. Шалено, істерично. Її плечі тремтіли, і все тіло напружилося. Я була... Неабияк засмучена, а Томі виглядав приголомшеним. Зрештою, саме міс Льюїс знала, що робити. Вона – велика жінка, і вона просто обійняла маленьку медсестру і заспокоїла її. Нарешті вона вмовила її вийти в коридор, і коли за ними зачинилися двері, ми четверо сиділи мовчки. Аггі хлипала і витирала очі. А тіш накинулася на неї в люті. «Про що ти тут ривеш? Заради всього святого!» – обурено запитала тіш. «Дитина в біді!» – сказала Аггі. Я, «Я ніколи не могла бачити, як хтось плаче. І ти це знаєш, тіш!» «Я знаю ще й інше!» – похмуро сказала тіш, обережно опускаючи ноги із ліжка і тягнучись за палицею. Та молода жінка знає більше, ніж розповідає Томі Ендрюс. Ми ще з цим не закінчили. Томі завжди жартує стіж, і вони розходяться у багатьох питаннях, наприклад, у політиці та релігії. Томі не дуже вірить у майбутнє існування і стверджує, що жоден медик не повинен вірити. Це робить їх більш байливими до життя на цьому світі. Але він дуже поважає думку тіш. «Можливо, ви маєте рацію», – сказав він. «Мусить бути якась причина, але якою б вона не була, це не її вина. Я можу заприсягтися. Ну, ви послухайте тільки цього хлопця», – глузливо сказала тіш, беручи дорожній годинник і знову ставлячи його на тумбочку. «Ось що робить гарненьке личко». Уявіть собі, якби там стояла Льюїс, плакала в накрохмалений фартух і казала, що не може піти. Не просіть їй, не просіть. Навіщо їй іти, коли у неї є ви, люба тітко Летиція? запитав Томмі. І ті ж знову потягнулася за годинником. Що ж, ми обговорили це, але так і не дійшли жодного висновку. Здавалося безсумнівним, що Джонсон, мирно і спокійно померши, був віднесений до моргу і покладений на стіл, де мав чекати остаточних приготувань до поховання, і безперечним фактом було те, що незабаром після цього, як висловився Томмі, згаданий Джонсон висів на шиї на люстрі в кімнаті за 50 футів звідти і на 8 сходинок нижче. Всі ми зійшлися у цьому пункті. Як сказав Томмі, питання тоді звелося до простого – він зробив це сам, чи йому допомогли? Гагі була впевнена, що він зробив це сам. «А чому би ні?» – запитала вона. «Хіба не є постійним прагненням людей, які відійшли повернутися і довести своє подальше існування в духовному плані, чи забуду я колись, як на третю ніч після смерті містера Вігінса? Аггі колись була заручена з покрівельником, який відійшов, впавши з даху. Чи забуду я колись, як світло, схоже на полум'я свічки, піднялося в одному кутку спальні, перетнуло стелю і зникло в моєму кошику для життя де я зберігала фотографію містера Віґінса. Чому б і містеру Джонсону, перш ніж покинути земний план, заради світу духів не повернутися і не довести своє подальше існування? Чому? Томмі запалив цигарку і затягнувся димом. Ну, сказав він, я б назвав це непристойним з його боку, якби він це зробив. І до того ж поганим смаком. Можливо, він не дуже цінував своє тіло, але воно досить довго йому служило і носило його багато років. А щоб його дух скинув свою зовнішню оболонку і повісив її на люстру, це було безсердечно. Безсердечно!